مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُظِلَّ لَهُ وَمَنْ يُظْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهِ وَهْدَهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین داغه پستا چې کومه سلسله شروع شوه د او د باطل امارکی شروع شوه ټکراو شروع شو او دا غ ټکراو دا بطاق قیام قیامت او پوری وی او پاهی کیو طرف تا متتبعين د انبيای کرامو بگر زیدل او بل طرف تا مخالفین غیر موافقین د انبيا عليهم السلام بگر زیدل چیغا موافق گر زیدہ او صد آغا چا صفات ربی کائنات ذکر کوي چیغا مخالف گر زیدہ لیو آخیرہ جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چکل ربی کائنات مبعوث که نو ہر طرف تتیاری او جہالت خورو او بالکل دغه مسدا کوچې ظلمات تم بازوها فوق بازن هر طرف ته تیارې وي عامو بدعات عامو رس رسو باطل عامو دارنګي دام بیاو آغہ مهنت چه پکما مسله شو آغہ مسله پر خودل شيوه هر طرف تا د ظلم یو انتهاوا کپاری کې قتلچا چا د زنانه او سره به شماره ظلمونه شروع بل طرف تا حقوق العباد تمام پامل کېدل او حق د باندې بار تعالی د سره چا پیژن دم نا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و مقام مکرمه کې لګیا ده او د یار لسکاله تی رہی او مسلسل قران کریم د باران په تی راځي پاره کې حکم دمونز نو پاره کې حکم دروږی نو پاره کې حکم د زکات نو دا احکامات لانه در اغلیو د یار لسکاله قران کریم رازی مسلسل پاری کی کیاو masala حق د الله خود چې د الله حق پی جنې الله او پی جنې او کله چې حق د الله رب ال عزت شو او نبی عليه الصلاۃ والسلام سم مخالفین پاتې شو ساره کمزورې پاتشو او نبی عليه الصلاه والسلام سرسملګري تیار شو نبی عليه الصلاه والسلام حجرت ال المدينه وکړه دا نه پست احکامات راتلل او قران کریم کې بیا احکامات راتلل کله د ملک د سمول حکم راځي او دا قوانین ذکر کیږي او کله حکم راځي او احکامات راځي د اسلام کلد معاشری د کلی د اصلاح احکام رازی پدی بانده بندگان بندگان د باری تالا جوڑی گی هغه بندگان د الله چه جوڑی دل او دا غیر کم صفاتو ناغا سور فرقان لگ مختصر ذکر کړي دي لیکن جامع دی ده طول صفاتو دفارا او زما شیخ شیخ دویسام مد ده ظلو العالی اغای درس کے ذکر کئی ویدیت از اس شناختی کارٹ دا مسلمان وام چه کم صفات سور فرقان ذکر کری دی چه دا موافقی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفات بسی نو آغا اللہ رب العزت ذکر کئی نو ربی کائنات فرمائی وا ایباد الرحمن د بار تعالی دا اغا مهربان بندگان دا اغا مهربان بادشاہ بندگان اغا مهربان بادشاہ چې هغه پیدا کړي دي اغا مهربان بادشاہ چې د مهربانی او جلک داده الرحمن علمن قران چې قران یې را لې او هغه قران کې د مخلوق د سمول قوانین ذکر کړي دي د ملک د سمول او قوانين ذکر کړي دي د اغا مهربان بادشاہ بندگان ان آب ابا ار خلق وی الزی نا یمشونا ل الارض هاونا چ دی با گرزی پز مکه باندے او نا پاج زیسرا تاب درد الله عاجزا الله تا تکبر او غرور بن کی تکبر او غرور نا بالا تر نہ با فدی یو غرور نہ بل غرور نه یو تکبر نہ بل تکبر زکا غرور او تکبر داد انسان د دا پارا لاله کتا انسان لاله کتا ابو زیو کتا غورځي کیو متکبر انسان ځان ډېر بڑا اوچت غني لیکن ربي کائنات دیخ کتره غورځي او اغه چا چې لوي لوي تکبر کړي وي چا چې د قران کریم <سلام> نه ځان غټ غړلو او قران کریم سپک غړلو اغه لوي لوي متکبرين ربي کائنات راخلاص کړه راوي غورځول لکه حدیث پاک کرازي جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوما ان الله <سؤال> يرفع بهذا الكتاب <سؤال> يقینا الله پور کيف دې قران کریم باندې هغه ډېر قومونه و یا ذو به اخرین اور هغه زې په دې سره ډېر چا چې دین ځان غټګنل لولکه ترمذري روایت کراځي امام ام امام الانبیاء سید الرسول فخر فخر ام جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تکبر د ټوډو نه لوي دا دې چې د حق نسترګه پټیکلې شي عقبیا نن او حق تا حق او نو ول شي د د ټور نه لوي تکبر دي اغا ابو جالتو ګورا ا اوت بتو ګورا اغا شیبتو ګورا اغا تمام کفارو تو ګورا چا چزان غټ غنلو د الله د کتاب نه رب کای نه تراخلاص کړه اغا صحابه کرام عبد الله ابن مسعود تو ګورا اغا درنګ نه ټکټر اغا در کدن مندري لیکن اغا صحابي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی انو اغا دوما شمان دا غ فرغون وقت پسینه باندکی نه او هغه دوا ما شומند فرغانه وقت ابو جهل هغه سر کلم کئ او غیر اخلاص کا عبد الله ابن مسعود ورلا پسینه باندکی له نا تکبر انسان را غورځي او هر دور کې را غورځول دي دا غي نه مخ کې لګو مخ کې وګورا د اغینا دا غینا مخ کې وګورا اغا فرعون تا وګورا فرعون څومره لوی تکبر کړ اوس مګه کې او قران کریم څخه کرکې چې د فرغون تکبر انتها ته رسیدلو اغا انتها خدا وا چې فرعون و فرعون و انا ربکم العلا ستا سود پارا زمانہ بل سو کو حاجت روا نشتا سوګ بل فروردگار نشتا وې زستا سو لوی فروردگاریم خو چې کله رب کائنات دا گرفت راغې اغا کبر والا ختم کو او رب کائنات عبو تا حکمو کو غرق کئی آگا عبو کے غرق دے بیا چغی وی دا خلاسی سوک نشتا الله ما خلاس کے دا موسا پر اب ایمان راڑم د بنی اسرائیلو پرب ایمان راڑم رب کائنات و تاوی آل آنا وقد اسویتا است ایمان راڑے استا ایمان قبلیگے احمق که تاوی نا فرمان متکبرا د الله تا کبر د انسان د پاره رز او شپکنا نه په تمام کائنات کې په هر وخت کې د انسان د پاره د ذلت شهغرزي ذک ہدیث پاک کی راضی الکبریا اور ادائی ولعزمت ازاری فمن نازانی فیهما القیته فی النار الکبریا اور ادائی دالوئی او بڑائی دا زما صدر دے ولعزمت ازاری او لوی دا زما لنگ دے نو فمن نازانی فیهما رب کائنات فرمائی چا چما سرپدی دواڑو کی جگڑو ما مان دیم تکبر کئ ذین تکبر کئ القیته فناره ذب اورته غرزونه د ذای اورده د متکبره اينه لیل الانسان تکبر اینا لبن آدم التکبر وقد خرجا من بول من سبیل البول مرتین سرنگ دی انسان دا پارا چرتا انسانو چتا تکبر دا خوکی دیم نشیچو انسان دی متکبرا عجب دارو گرزی متکبراو گرزی لگ زان تا سوچو که علماء کرام زکر که استاد پارا تکبر دا سرا مناسبم نده لگ زان تا سوچو که دو وڑو بولو پزای بانده دو پیری راو تے دواپهره دو وړو دو بولو فزای باندې راوته ستا حقیقت خدا دې نو تکبر د تا سره نه خایيږي تکبر جامد الله دا تکبر جامد الله دا او چیکاله د قیامت رشي چیکاله د قیامت رشي نو ادي سپاک کې رازي اللا با د خپل شان مناسب اغا اواله اسماننا او ارا واخلی په یولاس کې وي اونې بیا به اواله زمکه را آو واخلي په بل لاس کې وي اونې بیا بار رب کائنات आवाज کوي رب کائنات आवाज بګي په هغه وخت کې رب کائنات فرمای اي نا ملوک الارض اغا داس مکی بادشاہان چرته دی ای نا ملوک الارض اغا داس مکی بادشاہان چرته دی ای نا مان تکبر خلکو چې چا تکبر وکړي وه خه آ نه مولوکل ارغې نل الجابابرهغا زور اوورچرتهديغا دزم کې بعد شاهان چرتهدي دزم کې بعد شاهان به ټول ولاړیغا تمام جوابابره به اولاړی تمام ظالمان د ووقت به ولاړی هغه فغون بهم ولاړويغا د ووقت ظالمان او جواباب هر دور کې چې تیر دا ټول به اولاړی رببی کا ناتپل جلال ک به راغلیغا د جلال ووقت بهوي رببي کو نات به رشاد پرم نه ارزه دسمکه آباد شاهان چرتدي اچھا چي لوي لوي تا کبره په باندې کوله اين الجبابرا اغا جواب را زور اور چاچي ظلمونه د ظلم انتها را غليوا اغا جواب را چرتدي من تکبر وافتخرا اغا خلک چرتدي چاچي تکبر او لوي کوله اغا لويو والا او تکبر والا اغا بڑاي والا چي دزان بڑايانه کوله اغا چرتدي se prega. Obrigada. ا من منط کبره وفته خه بیا به چا اووا نه راخیي بیا به ربې کاات ارشاو فرمي ین نهله نه یو قوونه ب رتالل معوي هغه خلک چرتهري چا ما روزې خوړه او ځان ب پهګونه و نو باندې تکه کوو زما روزي ب خوړه رزه شپه زما پرې زق باندې لږیا او خوڑا او زما روزی ب خوړه او ځان ب په غونه وو باندې تکه کوو نه نهله نه یو قوونه ب رتالل ماضويغا زور آور چه زماگون رزکون خلل و زمان اعمتون ای آ فړل زما روزي واوس نه لاروانو زما روزي خړاو غلاله روانو زما روزی خړاو د مسلمان عزت هغهسته دا سي ظالمان چرته دي ادي سپاک کراځي د هچ اواز بن نارازي بیا بر رب کائنات وی لې مانل ملک کل يوم نن بادشاہي د چا دا نن هغه واقداري او اختیار د چاله د اچ اواز بن نارازي خپل بر رب کائنات اواز کيل الله الواحد قار ننباتشای وا کوو اختیار نه د فغون د نه د هاان دی نه د نهمرود دی نه د بوش صدر زرداری دی نه سرو د سرود شنو دی نه دنیا د برغ د نه نه نه نه د بل چا نه د بل اختیار صرف او صرف دغ زور اوور بعد شا دی د چا جوڑی دا سومره زلمونه چې شویددي دا ټول به چا چې کوډې جوړ کړي دا ټول مقبب را به ولاړی چا چې کوډونا بیاچیتتی پاتې کړیدي آب ملاړی چا چې جمعما تونونه شيان کړړی دا به مولاړی مدرسې کوډی کړړیدي او شنډې کړی دا به ملاړیغ تمام معالانغ به ولاړی او ر ب کاایات بیاهدي س پاکې راضی ربی کاایات د خپل شان مناسب دا او والا اسمانو نا راواخلی او په یو ګتبانې به اونې وی بیا بد تمامي او والا اسمه راواخلی په یو ګتب اغټولې و دې د الله عظمت او لویي او بڑای ته اشاره ده بیا بدک الفاظ دا راو کی چې ای نا ملوک الارز د زمکی اغ بادشاہان چرته دی این الجبابره اغ زور زورور چرته دی این من تکبر و فخر اغ متکبرین چاچې لوی لوی لوی ای کولی پخپلا بادشایی لوی و پخپلا آغا غزمت باندې لوی او پخری کولی آغا لوی لوی گادو نور سرو آغا لوی لوی مخ کی رستو خلک روانون دغه غا جبا براو ظالمان چرت دی بیا با آواز نرازی بیا به ربی کائنات ارشادو فرماي این اللزینا یو قوون بی رزقی علی المعاسوی آغا چی زما پروزی بانده زان تکڑکو گناونو بانده آغا جبا براو ظالمان چرته دی بیا به آواز بیا با ربی کائنات او فرمای لی من الملک نن بعد شاید چادا آواز بنی دیر وحباد با ربی کائنات ویلی اللہ الواحد القحار نو تا کبر دنیا کې اوم د زلت سبب دی یو ساله بر غر تا خطلی که نا بر غر تا خطلی او دا غر پا سر باندې ناستی نو دې تاسو سوچ کیږي که نه کدا خط خلق چې کمندن وت ټول داسې واړه واړه کوي دا خلق سوره واړه واړه دي د متکبره دا مثال دی دې متکبره په دې خپل ذهن کې دا سوچ نه دې کړې چې دې لاندې خلکو تخومز دمرغونتی شیخ کارم دې لاندې خلکو تخومز دمرغونتی شیخ کارم چې سوره دې ما تخکاری زګه فاصله خو یو ده فاس خو یو د خوتهبارې او دغکته دي خو تاته د بره نه دا وړخ کاري او د ته د لاندې نه تو وړو ک غونې شکار تو دوم رغټ شنی دوم رغت شونی د تکب هم دغه مثال دی متکبر انسان. چې د دنیا لګ را راشي یا د دنیا سره کورسي وهده میلاوي شي يا سبل میلاو شه داس ډیر برابر اگر سي الله والا تمشي في الارض مرحا اي سړي واورا اي انسان واورا پزمنه کا باندي په تکبر سره منګرزا انکا لن تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طلا ته خدا از مکشل له نشي پدې خپل زور او په قدم سره او د غړ بره کم نه نوغره تاره سي د نشيب لوي کې دوړ شه دنه جوړيږي نه د ک نو کار سور سينه دوړ وبا سه کار سور خپل زور ورکه هي شه دنه بل نه جوړيږي کم شه چی نو دغه وې نو د بندي غاند باری تعالی یو صفات داده اب تکبر نه کوي وا عبادت در رحمان الذين يمشن على الارض هاونه بندي غاند بار تعالی ابا اغوي چې پزمنه باندې حاجز یې سره ګرځي و اذا خاوا به هم جااهلوونه قالو جاهل نه خبره د دی نه ب وکو ف اوک معقل او زددي اوته میلا شي نود با سره چیر چاار نه کوي بلکې خپل ووقت به نظای کوي وای به ورته سلام تاته زمونګلسسل لشتې سلام دی منګ د تا سره جاهل بستا وقد ځای کوي یاو سوال نو کله بل سوال کله یو پزوله خبره نو کله بل پزوله خبره او نبی علیه الصلاه والسلام سره ودا سی کوله کله <قلب> به یهود او مشرکین تیار کړو نو مشرکین برال د جناب محمد رسول الله مسجد نبوی کې درس دادی دا صبح درس د قران کریم باو اغه درس د احادیث او درس د قران کریم کې نبی عليه الصلاه بناستو جاهل وراغه سوال به شورو کا نبی عليه الصلاه والسلام تا الله رب العزت دا آیاتونه راولې گل دی سلام دغه کار کا او ته تاسو ته زم الله صلی الله علیه د مشارکت اغه کې نه تاسو ته خبرو لایق ده سره پکار دی آغا حق فرست عالم لا آغا مؤمن لا چې او سړی جاهل شي چې دا سره وخه نزایه که دا دا مومن صفت دا زکا دا مومن وقت قیمتی دیر زیاد ته دا کم وقت ده یو طرف تو گورا آغا یهود پا سر بانده لاسته آغا نسوارا پا سر بانده ناسته تمام دنیا بانده جبابی را مسلط ته آغا یهود او نسوارا او دیزانی و کمکل را پاسوی مڑی جواندی دن دسرا تقریبا زما پا سوچ بانده وقت زایه کول ما تا پذلخ کری و کلی کلی سڑی مجب کل کله سړې مجبور شي کینه غویله غلاکی په کار یو وا په غي باندې پوره مړی مړی دی ژوند دی دی او دا ژوند دی به ورځ مړی کی او دا مړی به ورځ د قیامت پر ورځ ژوند کیږي دا د قران خبره ده نو مړی ژوند دی وای کور تام رازي نکام پړا ویو بچیم پیدا کیږي خخول دی سلام دی جاهل سره ده کا ایزات اغه مونږ د ادینا کې مشفا نو الت وی جی دا تاسو په سبا باندې هغه خبرې وی نو ماته بسلې ونی راو تی منګم ځان سره لې ونی کډیو نو سوکو لې ونی کډی وی جی وې سوای ما د وی چی دی وی ښا وی جی دای سره خوخ بالکل مزایا کوي نو ایسو ته وې ودای تداواې ودای تداواې چې ژوند نو بس تا... چای ډوډۍ ولولۍ کنه چای ډوډۍ ولولۍ د غیبال ته کبرونو کې وو گیته گیناستی کنه نو چې قبرونو کې وو ګټه گیناسته خو چا یو ډوډۍ ولا وڑا کنه نو د قبرونو کې دغه څه تاړلې دي نو دغه لیوانی جواب د نور بوله سوار کای د لیوانی لیوانی جوابي څه بوله ور کای نو جاهل ده وغه وت وسره زای کول لغواړي یا داسه جاهل را پاسي چې آغه جاهل د صحابه او پمینس کې پیسه لا نو دی جاهل تب سوای د صحابه او پمینس کې بز پیسه لا کوم ان کې ګوروی چا چې قرات خلف امامونو کنن مونځینه کې وتاه پاگل ده صحابه ومنس کې پیسې لې ما کاوه د صحابه او مینس کې ته فیصله نشکولې څومره صحابه دې چې غي او دا فتوا خو اموغنی د ابن قدامه ذکر کړي وې دا فتوا خو نبي عليه السلام ورکلې دا وې دا صحابه دې یم دا فتوا نه دا ورکلې دارنګ وې دا وګورې امام مالکونه دا ورکلې امام شافی نه دا ورکلې امام ابو حنیفه نه دا ورکلې ته دا, دا فتوا ورکه چې څوک قرات خلف امام نه کوي نو منځینه کوي خداه جاهل دې د صحابه او مینس کې پیسې لګې او د صحابه او مینس کې څوک پیسې لګې دا وایي دا وای نه نه چې کمم ثابت ې غېته سپک منګوره او چې کم سوو کوې نبی نه بیا ل سلام نو بس پرېږ د خپل حال او سنت د سنت سره مرټکرا دا کار د سوپااودي. اضا خابه هومل الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلامه د دویم سفت د مومنانو د شنااخې کارډ د مسلمان اذا دا اِذَا ا خاتو به هممل جاهیلون ار کله چې مخامخ شي د سره جاان پهغا د جهل په خبرو کې د جایيل خبره د جالینو قالو سلامه هوای ور دی سلام سلام دا متارکت تیز تا تاتا سلام کو تاتا په سلام کو لو دا پری خودو مانا بس آغی طرف تزا دویم صفت درم صفت داده واللزینا یبیتونا مسلمان با آغوی مسلمان شان بداوی یبیتونا لی ربهم سجدن و قیاما شپا باتی روی مسلمان با آغی چشپا باتی روی د پارا در د خپل فرور دیګار س جادن په حالت دسیجده کې وقعامه او په حالت د ولاړه کې کله به رببی کا ات ته ولاړی د شپې به اولاړی خو ب لږي او آرام ب لګوي عبادت د بارې تعالبه ډیر کلا کله به سجده کې ربی کا اتته پروتې کله به په ورکو کې نو کلا قیام کېولله ځ نه یا بیتونونهلی رب هم س د او دا اغ وختتو تا تحجج د ته اشاره چې نبی عليه السلام حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي د نبی عليه السلام په رمضان او غیر رمضان کې اغه نوافل چې او تهجج شو نواغا قیام للاسو اترکاتو ان نبی عليه السلام او ان تاریخ استخست او ګدو ګد رکعتو نبی عليه السلام کول اولا تهججوخه تراوی شل راکاتی یو سہی روایت کې سوګر نشو خدای چې تراوی سودی اتره کاټه دې نشټه اتره کاټه چې کوم روایت دی دعا اغه متکلم فی ہی دی او چې کم یو روایت ته اغه تهجد ده زګټ پر رمضان کې خو به تراوی کینو په غیر رمضان کې تراوی چته غیر رمضان کې بیا تراوی چته تهجد او تهجد نو نبی علی صلاتو د شپې وو اوګدوګد او دا ډیر خوقتې خوا. حدیث پاک کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای د شپېچه کلا دا وقت اخیری حصہ د شپېشي نو دغه ټیم کې الله رب العزت د خپل شان مناسب آسمانی دنیا تراشی او اواز کوي الله رب العزت الله الله رب العزت دغه ټیم اواز کوي چې سوقشته حال می مسترزقن فارزقلا سوق روزی غختن کشته چې زواله روزی ورکما د چا تنگ دستی شتره چې زواله تنگ دستی ختم کما سوق دی چې مان روزی او غاړي دی چې مان مال او دولت او غاړي مان دې مال او دولت او ما او تا خولی لګیو کنه مال او دولت لمنده وو دا ټول خبره دی له شروع د چېر رزق چته چاله او غټه ما اغرب اعلان کئ د خپل شان مناسب او تر سار تر بانګونو پورې رب کائنات आवाज کئ الم <سؤال> مم ممس ترزقن فا ارزقلا آیا سوک روزی کرزغختن کشتره چې ازل روزی ورکم او چې دی طرف نه توایا الله زما دا غربت او نشتنا چاری ختمه کا الله ما دا غیر په دربانې مودرو تو ګورچ الله رب العزت پتاک پزل کوي او کنه کې خو چا کړی دې منګه خدا روزی ده پاره دا, دا کو چې زمبجی نشناتی کارټ کې بزان ہندو لیکما ہا نو په پاسپورت کې بزان هندو لیکم نو چې زان هندو لیکم نو انګلینڈ ته بلک پاسان لاړ شم نو بیا ورسره مولای صاحب نه تاسو کې ما زان هندو کړه نو زین دو کېګم نو تب بیا مسلمان هندو هندوی نو هندلا مسلمانانی هندو ہندو ہندو به څنګه مسلمان کاه سیک سیک هیڅ سیک به څنګه مسلمان کاه اعلی مسلمان کیږي مرتد شه نه نو مسلمانی او چې سیک شي نو هغه به مرتد شي کنه شناختي کاټ کې زالومی کی چې ځی عیسائی ما چې انگلینڈ ته لاړ شمه د روزي د پار زالومی عیسائی کوي هغه راغې چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو نبی علیه الصلاۃ والسلام داس وخت براشي یسې راجللو مؤه ومسی کافرهسهر به سړی مسلمانې او ماخام لبه کافرې یومسی ممیه و ی به کافرهسهار کوي ماخام چې سړی نو مسلمان به چې سار کېږي نو کافر به یا بی دی نه بیا من نه دن دا خپل دن بعد دنیا په معمولی سامان باندې خررس دنیا په معمولی سامان باندې د د چې اوټ میلاويږي نو د دی نو پرېدي د چې پیسه میلاېږي نو د دی نو پرې دي د د نوبیله اصلات پریدی هرڅ قرباني ډېر خخ کلک منګه صحیح کړه چې سره بد دی لذي چې زر بار ملک کتلال شم ناغه ټوپایم لرکی او هغه چې کمدنو دنو ګیرا کلا سکن چې من چې موي را وړي کی او بیا یو اٹھای راډ نو هغه ټایګي تصویره باس وي ځکه دا التلک خم قبول دي دا التخمه قبول دي خدای الله په دربار کې خمر دوی دي د الله په دربار کې خمر دود دي نا نا نا راشا الله رب العزت نا روزی غاړي دروز زید پارا اغه دین خرسه الله رب العزت आवाज کوي الله توجاړه الله نه اوغळा الله وې حل مم مسترزقن فارزقوا اغه ټیم پش په وقت د تاجودو فوقت کې رب کائنات आवाज کوي ايا سوک روزي غختون کشته زما نه چیز ول روزي ورکما ال مم فَاغْفِرْ لَا اي سوغ بخنا غختون کشته دي سوغ مافي غختون کشته دي چې زواته مافي وکما زکه د رب کائنات خو आवाज دي یا اي بادي اللذینا اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله او زموږ هغه بنديګانو چې په ځان مو ظلم او زیاته کړل دي ګناهونو باندې مو ځان تافل کړی کړه دې لا تک ور رحمت الله زمادر رحمت نا نا امید نه شي دا الله د رحمت نا نا نه شي را شي را شي ان الله یغفر الذنوب جميعا توبوا با الله تمام ګناونه معاف کوي نو الله هغه ټیم کې आवाज کوي حل مستغفرن او زناي هغه ستا چکو لوکي چکم شپتی ریشو دي او زناي هغه لارو کوسو کې ستانه کې خطايا نشوي دي هغه ستانه تیار کې شوي دي رانا باندې شوی دی راشاد توبه دروازه کو لاو دا ور ڈاکو راشاد توبه دروازه کو لاو دا ور راشا راشا د توبه هغه وخت نس دې دے ما تو جړه مانو غواळा الم مستغفرن فاغفر لا آیت تاسو کی سوکا مافی غختن کشته دے زمانہ چ زوته مافیو کم والذین مؤمن بدغوی چې هغه طرف نه رب کائنات आवाज ک یو د دې دی طرف نه دلی وی درب نغواړي او بیا رب کائنات تر سحر در باندې پورې او یو شه یادې حل من قزا وکزا حل من قزا وکزا نو مؤمن دغه ټیم کې چې د الله د ورکړې ټېبی اغه غافلني ولذین یبی تونا لربهم سجد و قیامت هغه بشپشوگیري خوده پارا د رضاد رب لربهم وایخه دا نچش بشوگیره کی د سره پارا پیلم دا پاره سور فلمونه خلک ګور او شپه والا شوګیری ها شپه والا شوګیرا کې پیلم تناسله نه اساس بیا الټا فروتي ودی مردار او مزل نه را پاسي دا مسلمانی دا مسلمانې بلکې پیشنګر زلتاس ته پته پیشن گرزی دلاری نا وقتا چرا پاسی نو پاس خاک کپلو که با بار داسی, با داسی کسی تراو زی دسترگی با مخی سوکتا یه رب بسوس را پاسی دم گوزی خاک کپلو که دام پیشنو سو گرزی سابالا کسی بلس پیشنو گرزی دیب چه پیشن شنو دیب پا که آر سبان نزان شرمی شرمی دلی تام شاپریشن ګرځیدل نا وخت را پاسیدل مسلمان اگر چاغه د وخته پاسي د بانګون نماز کې پاسي الله سره مشغولي شپه چې شوګريږي نو اگر رب ته تاجد چكاينهغه تام ویل رب بهم صدقه غوره له رب بهما سينه چې پاسي بیګار یا رب غامه تاجد کول سپور زیاد غپل نه نه چې خالق دا وایي چې راه مولا شيخ پاسیدل تاجد کړی نه نه واص اش پشو ګیرکه خول ربهم لربهم او شو ګیرکه سجده کیو قیام کی معنی عبادت د الله کی شو ګیرکه دا نا چې په لم مسلمانې او ګورم بیا فلمونه د هغه بغیرت د انډیا فلمونه چې هغه زما استاد اسلام دشمن هغه زما ناستاد ایماندوشمن دا غی فلمونه گور او دا غی نټول اداک اداگانز دکه تیمز دکه استاد لورمز دکه یو استاد خزمز دکه او چ بیا لور او خزم چ تبل خلاړی شو تختی ن بیا مز... یاره جی زیات شرم را سره ترغړل شو دا شرم خو تا کور تخپل راوړو دا شرم خو تا کور تخپل راوړو چې نیٹ دی ولا دا شرم خو تا کور تخپل راوړو چې کیبل دی وتاو لګاو دا شرم خو تا کور تخپل راوړو چې دی وی دی دی خود دی وا دا شرم ختا کور لخطله راولو چی وی سی آر دی واته خود دیو. دا شرم ختا کور لخطله راولو چی زوانی جلیله تا په کور کې حزب سبیلا ضرورت موبایل ورکا دا شرم خطاکور لغت پل راوڑو رب او پی جنی رب واللزینا یبیتونا لی رب بهم سجدن و قیاما مسلمان با آغا مسلمانی یبیتونا چشپ بطی روی دا پارا دا د خپل فروردگار سجده کې نو پا قیام که واللزینا یقولونا مسلمان آغا مسلمان بای چه وای با د دا جهانم نا پنابا غاڑی وای با ربنا اے فروردگار از من ذا جهننم الله <سؤال> واړوي زمنږ نه عذااب د جهننم الله منږ د د جهننم نه بچ کې ان نه ذا به کا عذاب دغې د د تاوان شو الله ض به شم او سووک چې د دو زخ فمن زهز حین نارې او دداخل جر نه تفقه دفااض کاممیاب دککه انسان دی سووک چې جهننم تلاړ دالو توانی د ځکه زنددهیلته کې نه ختم دو له I get that. د دنیا دا لګون تے دا خواہشات دا لګون تے لذت دا لګی غونته کې مزه د زنا دا بامتری شي دا خواہشاتو دا نور خواہشات دا سچي ستا په نفس باندې راضی دا سچي ستا په خطرات راضی او ته دا غي پورا کول پسې رزوش په ګرځي دا هر سب ختم شي متا او دنیا قلیل د دنیا دا سکډی را لگه دا, دا, دا, دا دنیا کې د انسان غره او سوچ کم ده حدیث پاک کې راضی د دنیا کې انسان باندې او سوچ په راضی مختلف قسمه خلک وی حدیث پاک wow کی راضی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای ما ينتظرکم می سجراغه وبدتی مردار شوی دی دعا وته کوي چکه کم سره چې می براغاستو بیا بیا نه راځي چکه کم سره غویان لیل مغیب ثابتین نه غمل شوی دی دعا وته کوي ف موت المبتدیره پاتخون په اسلام اللہ هو اکبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما ینتظرکو احدکم من الدنیا الا غنم متغیا او فقرم منسیا او مرض مفسدا او حرمم مفندا او الدجال ف الدجال شر غائبی انتظر او ساعت ف الساعت ادھا و امر اے خلقیات ساتی دنیا کی ستا سنیا و تنچ انتظار کئی نو دیو سوسی زنو کئی یا خدای چپا غبان د دا سی شی چاغ بند مالداري راشي او مالداري داسې متغيا چې دې د الله نه باغی کی و لاغی لا غنه متغيا دې د الله نه سرکښ او باغی کی وګوره چا خمال مال راغله रे او خاص کر هغه چې د ماسپخینې بعد مالدار شوی چې گو او دوبهي ته بلبل خوالار شي هغه ته لګو ګوره ګریزي څنګه چاله څنګه چالاني څنګه الله نبی عليه السلام فرمایي مالداری فراشی سرکه شګون کې د الله نه باغی که اون او فقر منسیا یا انسان باندې داسه حالت راشي او فقر منسیا چې د باندې داسه فقر راشي د دې د الله نه بالکل سکه ځان ته عمر کې د تابعا ځانم نه یاد او مارزم ده یا داسې مرض پرا شي چې د د هرډونه فاسد فاس او هره من یا داسې بډهوالی پرا شي چېم لا ماته اون کې بډهوالهوي که کده د هرڅ ن خللا نو اوید د جاالله یا فتنه نه د د جاال پ را شي هغه د د انتظار تهکل شي ی شر دی چ رالوان دی هغه دجلال یو طرف ته. مداجی <متحدث> معنا یو طرف تلاش کې دوزخ او بل طرف تلاش کې جنت معنا څوک چې د هغه تابعداری کوي نو دوزخیده او څوک چې داغه هغه تابعداری نه کوي نو هغه جنتیده دا فتنه پتا باندې روانه دا لولو لو پګړو والے او پکې روانوي دا رنګي مشرکینو لیډران د مبتدیعینو ډیر خلک په پاغي روانوي دا د دجال د فتنه پتا باندې راځي او اسا کده د دجال د فتنې نه بچوي سرک شاملداري نه بچوي کده فقر نام بچوي کدا هر سنا پاتې شي نو او ويسا بیا د قیامت <متحدث> انتظار ده فسات ادها وا امر ا قیامت ډیر دی یاره شه ده اغه داسې دی یاره شه ده ډیر ترخ شه ده ان زلزله تصات شي ان ازی ما د قیامت یو لوېه بتناک سیز ده اغه داسې سیز ده اغه داسې وقته ایز سما ان قط آسمانونه به اوچوي دارنګې زمک به اچوي ځمکبا پهغې باندې به زل زل را شي آسمانونه بخقطته را غورځېږې ا دریابونه باخپل دریاب با دور په شکل کې بدل شي دراب به اوس وزی د اور شکل کې به بدل شي ستې ببي نوور شي نور ببي او اوقطته را غزار شي هغه باید داسې وقع وی یاو ما یا فول مرو۔ من میی ابي واح بې ی وا بنیغ خود وقت دی چاغې به روور د روره تختې نو مور ب د مور به مور ب له او هر شوک ب یو بل نه تختې یو ما من اخ اگر روور چې پاغ دنیا کې سختی راتله دغ روور بې موټیوي دغ روره به انسان تختې او میی ابي هغه موور به تختي کم مور چې د سم سختۍ برداشت دی لري وا ابي دا هغه خپل پلار به تخدي دا هر چا نه به تخدي لکل مریم منهم يومئذين شان يغني دا هر چا د پاره یو داسې حالت به چا به د بل چا نه مستغنی کړي به پروا کړي وي ال طبيب پیر فقیر به کار نه راځي ال طبيب یو اوبل فقار نه راځي اوا داسې وخت دی دا هغه ټیم کې من زه زهان النار و ادخل الجنه فقد فاز سوق چې دغه ټیم کې د جهنم او را شو جنت تا داخل کله شو فقد فاز دې د کامیاب نو مسلمان بدايه چې هغه جهنم به مخ تفروت وي هغه جهنم نه به ریږي اها جهنم نه به ریږي د جنت امید وکي دې بدکوي چې ربنا اسرف عنا عذاب جهنم اے رب واړوي زمونږ نه عذاب د جهنم الله ها د جهنم منبل طرف تک زکات او عذاب د جهنم تاوان وان والا سيز دي الله مونږ د تاوان د اخرت نو ساتي بل صفات به داوي والذینا والذینا اذا انفقوا لم يسرفوا وَلَمْ يَقْتُرُو وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ده مسلمان بل صفت بداوی کله چه دیم مال لگئے نو آغه کی با درمیان روانوی لم يُصرفو دیبا اسرافم نکی چه بیزای لگو لکوی زکا ان المبزرین کانو اخوان شیعتوین مسلمان صفت بداوی چه دیبا پر ڈمو بانده مال نه پر ڈم یو رو پی لگو لسراف ته آه یو روپی خداینا چی تو ایمان کوئی صرف یو روپی ورکڑا یو روپی یہ مسلمانان پی جنی یوسو اشتے در کم دی دو قرآن پا صفات یو قرآن در کم دی ٹھیک دا دا لا الہ الا اللہ مسلمانان بوی خوچې د اوصاب مسلمانی مسلمانې کومند را ډېر کم دي د اوصاب مسلمانی مسلمانې یوسفت ادا ده لم یسرفو دې با اسراف نه کوي لم یقطرو دې با کم نه کوي بوخلب نه کوي نه با بوخل کوي نه با اسراف کوي د مینس کې درمیان با الاړوي معنا بوخل بن کوي چې زاهر رازي په جهاد فی سبیل الله کې و لګي چې زاهر رازي نو په مدرسې به لګي چې زاهر رازي نو په جمعات به لګي بوخل بن کوي او اسراف بن کوي په ډو ب نه لګي اساب بن کوی په راګو بین نه لګي اساب بکی په شرابو بین نه لګي اساب بک په پوډو بین نه لګي اساب ب کوی په کبل <سؤال> بین نه لګي اساب پهکی پنټټ بین نه لګي اساب په نه کوي اساب بن کوی دغیانو په جلسو ب لګي اساب ب کوي بو پلیتو ب نه لګلا یو صیف لم ټولیفضلیدي که نه په دی ب لګي اوس چې مسلمان کارواده شي. سټال کې خو تاسو یو میاش مخکي هاي یو میاش مخکي مسلمان اغه یاد نو اسلام پیجنی نو مسلمان پیجنی اغه انډیا هندو جوړ شوی سوترا ہندو جوړ شوی او یو میاش په یو واده کې شل ودونه وشي او بیا خلکو لته دارک نه ورزی یو وادهې شلو دونونه شي او بیا خلکولهته داک نه ورځ روزانه د دی کوه دغ کوره داغه کور او دغه کره ماس خوتن جناک را ځي او تریولو سپور علکان او جنیناک ګډی وډې ګړیږي او بیا چې کمدن رشپې دوله واپس کور ته ځې پلی ته یو غمی پهې جوړي شي ډیو ګارې په کې په موبایلو کې جوړي شي د پښتون لور بیا کور ک چې ګه شوي نو دغه په جره ک خلک په وډی او کې ګورناجره کې من ګډې ږ لور ک ټک هم بیا تولی دنیا ته غډيږي ټولې دنیا ته غډيږي دا پښتون او دا مسلمانو نا نا دا کوم اسلامو دا کوم دین چتا ته خود له ولذینا مسلمان خو اگړی لم یسرفو چده به اسراف نکئی په دغه تا می پیسې لا ګولې پیغمبر باندې خادر اغلې دا نو خادی پیغمبر داسې کړي دا, دا تا مسلمان او ځان ته محمد رسول الله کلیم او ځان نسبته هغه ته پیغمبر باندې خادر اغلې دا چل کله دا, کل دا ته چکم چل کای نه دا خو پیغمبر نه دیکړي کله دی کله زمونږ پنچپریانو څخه کم د نو شروع کی کړه اختیاق او بوو دا عقیده م سمده شړیا نور بکیږي عقیده د سمده نور چکم نه نو چې څه کنه نو نه دا دین ده او عقیده سم را عقیده دی ته یی چې بس مړی ناوري نو بس ناوري او د سنتو نه پاس مکو عقیده د سمده پنځپیرې بدیتوي چې د توحید او د سنتو په هر مامله کې تابیدار عقیده م سمده نور چې څه کوم نه کومبا چا څو نور څه د کړې دي د نه د کېدو یکه ان د مخلوق نه نه کېدو یکه او د پیغمبر طریقو کې کامیابی یکه او غیر طریقو کې کی ناکامی یکه او دا رټې لا ګولې د سارو مخامې وي او حقیقت له چرښن کور د دې هر سنه خالی کور د دې هر سنه خالی او دا چې بس په خلیره توحید او د سنت نومو کور د دې هر سنه خالی نا نا نا کور کې د پیغمبر سنت پیغام کې قائم کا او په خاده قائم کا الوب په دی وینا کې اړتیا کېږي او ک په دی کې د ارسه په خولې د سر په داوي نو په دی باندې کې کار نه ښا لمی یوسفو اسراف نکړي ولَم يَقْتُروا او نه چې کم دنه کومې کوي بخل کوي د درمیان کې روان وي ولذين لا بل صفات داده لا يدون ما الله اله ان اخرا نرا الله تعالی سرا اله ان اخرا بل حاجت روا پیر ته چغنوې فقير ته چغنوې نبي تا چغنوې ولي ته چغنوې دا نه وې چې د عالم الغيب دي دا نه وې چې زما د حالتونه خبر ده دا نوې چې دا مړې زما هر خبره د هر زاینه اوري دا نوې چې دې ماوینېم هلقو ته دا موې کنه زې وې دا قبرونه چې پراته دي دې وینېم نه چې دا قبر نه دې وینین دا کمښت ته څنګه پټای دابل دې څنګه پټې نا نا نا دغه د الله صفات هغه مخلوق لا نور کې بلکې دا د الله سربلسوک نرا بلی هر دور کې هر آن کې صرف او صرف یک یو الله ته आवाज کې د مسلمان شان بداوی چې کله تکلیف فراشي د هغه आवाज بداوی چې یاکا نابود و یا کان نستاین نبوالی تعالی علم الغیب وای نبان نبی تعالی علم الغیب وای نبب بلچا تعلم الغیب وای نب اسپی تعالی علم الغیب وای دان نا دان نا چې ضرب شمشیر کیولی کی د اولیاء اسپی معلم الغیب وای دا ناچ از ذخایر کیولی کی وای ګوراس دکړه دا خبره چې علم غیب ثابت دی اولیاء کرامو بیا غظامو بلکې هم مؤمنان الله نا نا دا بن وای علم غیب صرف او صرف, صرف یک او الله لاره دا صفت با مخلوق لا نو ور کې نه نه بي علم الغيب ده نو ولي نه نه را رسي نو را رسی استادو په کار نه خبرم نه دي بلکې بي خبر افروته ومن ازل له مما يد من دون الله ما يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون الله وای سوګ د ډیر غټ ګمراه سوګ د ډیر غټ ګمراه چې اره مدد د اغه د الله نامه سیوا اغه سوګو چې د د د پارا قبولتیاب تیا او بل دا قبول تیا, تیا خرستو خبردا وهم عن دعاء اهم غافلون دید اغید د بلرینا دید د د اوازنا بالکل به خبر دی او کتو تو اچ را مدد ش نو دا خدا دا لا یستجیبون لهم بالشین الا کا باصتی کفایه الالم لیابل ل ی غفاو و ما هو ب دا خود داسې ده لیو سړی اوعبو ته لاس اوک دکي دی او ابو توی اوعبو راو رسی زما د خلی ته را زما د خلی ته را لیکن اغ او د د دی خولی ته نه را و ما دوعاول کافرری دا دغه سې دې دا کافر دا چغ طببا یوګمرای ک دا دی ای چې ایلو ای پیره بابا پرانې کويشي الو وانا را رسې او که دای قید چې وللی را رسې نهبی زما دا کول شي د لر نه اوې الله و نه لا ی لهم له وهم عن دعائهم غافلون دعا ارجل غاافون اله هم اروجللو ای دین یابو تشو نبه ها دیده پار اوس اغه پینشته چې پکم خوبه بند رات لکیږي دیده پار اوس اغه لاسونه نشته چې پکم لاسونه باندې هم لکیږي دیده پار اوس اغه سترګې نشته چې پکم سترګو لیدل کیږي دیده پار اغه غوونه نشته چې پکم غوونه اوریدل کیږي لا یسمو دعاکم د استاس جوړاو پر یاد ناوری ولو سمعو مستجابو لكم کو وری نو ګره تاسو قیا شي کو ن شي کولی و یاملقییا یا فرو نه ب دا تاج کمم شرکیا جوړ کړړ تا بهوي اظام معتهغا د یهدو تا بداری د شورو کړی آغاد د ن سواره او تا بدارې د شوروکی وه کله چې به نیک سړی پاغې کې نه لی سلاتو سلام ووفات شو نو ما نه واللهقبې ممسجد دا اظام ما تهفی مره جلون سوالې کله چې نیک سړی باغې کې ووفات شو دا په ق باې یو جمعہ جوړ ک نبی علی صلی الله وسلم فرمایلا ان الله الیهود والنساره اتخذوا قبور الانبیاء مساجدا الله اليهود والنساره فلا ختلل الله یوه دون نه سواره الله د دا یو تبا او بربات کې الله د نهاره طببا او بربات کې ته خضو قبوره بیا ممساج دا ادم کرامو کون نه جمماتونه جوړ کړي دی نو غوی با هم دغه چل نیک کله چې نیک سړی بهپغې کېوفات شو غی با یو پیغمبر غمبر به وفات شو زر دغ قبر سرا من جوی به شوکله دا اوس چې حضرات حاضات راتی دي او چنبیاج وندیدی والله العظیم د منبر رسول د پاس ز قسم کوم په دې خبره باندې او دی جمعہ د الله کده دی خلق او نور څه مقصدی صرف او صرف سیوا ده دینا چې دا خلق د اغه توحید نه بلکل واړي کم توحید چې انبیا راوړو او والله العظیم دایا یا او یا نا دانستا د دا يهودو ټیکه داران د یهود و غلامان دی داده فائده سه دا, دا چه تخلکو تا یوخو دا قرآن خلاف تا چه توائی مل دک کسی ناس تا پا دی قبر کیا و کینی و پاسی و قبر نروز و گرزی و دا سی جونده دی داده اول خو پائده سه د قرآن خلاف عاقیده ده دویم دا دو چددی پائده ساده خو چې شاعت د هغه چا کې دي کمزوري دي نو هغه بزی سبال او سباله په قبرونو سجدی کوي نظرونه او خدا به کین نو خو سپایده نشته لري او چې دادی وته وي چې قبر والا بیا خلکو له دعاګانې مغختې شیدا کو پر جدي ورته خو نو بیا دې ورته نور سو خو لا کې پاک ک نور دې سو خلو. او دا, دا, دا کو پر خدا بو جالو چې هغه مام لا شفاء ناغند او اس مولاره پاسې دل ها لا شفاء ناغند الله ابو جال پاري کافرو دې په چکمند نو دو خانقای بے امام دی. دا هر خل انسان ته دا هر خل انسان ته او په کافر او د په خانقای بے امام من جعل بینه تمام کتابونه دا عقاید ذکر کای من جعل بینه و بین الله واسائط یدعهم و يتوکلوا علیهم و يسالهم الشفاعات کفر اجماع چا چاچید الله او پخپل ما بین کې واسطه وګرزول او اغه تا رحمت شوی اغه تا امداد غواړي او اغه شفاره سیان ګرځي چې زمنګا شفاعت کا زمنګا شفاعت کا منلا دعا غواړي د الله دربار کې تمام علما کرام یکا فار اجماع دا سره کافر شو پد د کوفر باندې د تمام تمام علما او د تمام امت اتفاق ده دا خبره ابن ابي الایص حنفی الله په شریعه عقیدت التاوی ک لیکلی ده دغه خبره ابنی قیم رحمله په کشپ سور کې لیکلی دغه خبره ابنی تیمیا رح مله کتاب اورد دوالل منطقین ک لیکلی دغه خبره ابنی قیم رحیم الله پ غسه ک دغه خبره ابنی تیمیا رح مله په ال استقاسه دغه خبره اورد دوالل بیک ک لیکلی دغه خبره الله محمد بر کووي رحمله په زیياهتلقبورې شرغیت تی و شرک یا پاغېې لیکلی دغه خبره ائ علامه معصومی علامه معصومی حنفی رحم الله حکم الله الواحد الصمد کلی کلی دا دا خبره علامه معصومی حنفی رحم الله بالمشاهدهت المعصومیه کلی کلی دا بے شمار بتو بے شمار کتابونو دا خبره لیکلی دا ال <سؤال> عقیدت الصحیحه کې دارنگ الاتمام کې دارنگ ال لجنه کې دارنگ فتاوا د حرمه نو کې دی طول دا خبره اتفاقی لیکلی دا چې دا شفارسیان غرصول قبرونو والا دا بېلکل کفر او شرک ده ها نچیدین ته دا وای نه سړی راشه عقیده توحید تو خیا و یا هر آن می هر آن می هر آن می هر عالم می هر وخت کې هر آن او هر حال کې چغایو الله توه وا وتوہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا وہی اک غوث اعظم ہے یہی لالکار دیتا جا جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کی کلی کوچھو میں دیتا جا زلزلہ را والا اس دیس میں توحید کا نقارہ بجادو ایک ضرب سے سوئی ہوئی بستی کو جگادو پہنچادو ہر ایک گوشے میں اسلام کا پیغام اور شرک کی اوہام کی بنیاد ہلا دو زلزلہ والا د شرک اغه تاریخ ختم کا د بدعاتو تاریخ ختم کا د مسلمان سے فت بداوی لا یذو نما لا اله الا هو بل صفه بداوي ولا يقتلوا النفس التي حرم الله نبوجني اغه نفس چې الله حرام کړی دي وجل داغه ها ها کوجني نو حق باندې به وجني حق داري چې یو مسلمان اغه زنا او شوا شادی شو ده نور ارجمه کا دارنګي بل سو کې نو دا ناراج کا یا مرتد شو نو مر راج کا او دا غوجه دي چې د دې د وجه نه مسلمان وجل چې کم نه سکیږي کی؟ روا کیږي کی. او اغا وجل جایز دي شرعن او کار د قاضي دی یاو دا چې مسلمان شادی شوډه ده او زناو کی الله دې زما اوسته حفاظت وکي دویم دا چې مسلمان مرتد شو د خپل دین نه نه د دې وجهل روا دي او بل دا شبلسو کیوا جل و دے قصاصن وجل کی گئی او د دین او جل ما سیوا په نور و خبر و باندې د مسلمان وجل د حرام دی الله حرام کړی دی او د هغه وجوا عثمان رضی الله تعالی انو چې کلم محاصره شون اغم دغ درې وجویل وی وې مزخو نه مرتد شوم ما زنا کړی دا بعد الاسلام او بعد الاحسان هو سکے و ما زنیت فی الجاهلیه هاي هاي عجبا خلقو کا عجب خلقو صحابه کرام میں ما زہیں تو فال جاہلیا ما خوب زمانہ جاہلیت کی میں زمانہ دکڑے نہ ماسوک وجلدی نہ مرتض شب تاس ما پس باندے وجنے پس بانده ما ما وجنے او ددی وجنب رواکی گی نور پپولا باندے دا مسلمان سمرنگا تاس تاسو پتا را تا پپولا باندے منگ وجنو پپٹی باندے منگ وجنو پکوٹھا باندے وجنو پصوفیا کے م وجنو او پچرگے م وجنو پسوبیا کاو پچر گئے مجنون داد مسلمان صفت نہ دے دغه سړی کار سورلوي بدماشته هر سور هزار بری تاوی تدی خپل گریوان کې وګورستا بری تاول سباله به ختمي سپین بيد تور نه بس پینه او د سپین نه بچ کم نه نخایي دسبينه بخاري دا به ختمي او سواله بده دا برید د الله په دربار کې بيان نه تاويږي په ټول مسلمان وجلا په ورتي مسلمان وجا کينو د دريم ګړي کينو پيسلام ختمه کوي کنه دا سي مسلمان وجله کي دا شان د مسلمان نه دي ها چې کم ځای کې الله وې وي وجا نو هغه ځای کې دې بیا کار نه کوي چې الله وې قاتل اللذين يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظًا پاسا د دې کافير سره جنگ وکا كا. کم کافر کافير چتا تنز دي کر قران كريم قاتلو اود فو وبيمان راشي جنگ کوي ک جنگ نشي کول نو کم کم كم دفاع خپل ملکو او وطن خو کوي اود فو یاد خپل دين دفاع خو کوي چرتا قران كريم فقتلوهم وقتلوهم وحسدو لهم كل امر سوادن نو پا باندې نشتره وا مالکم <سؤال> لا تقاتلونا فی سبیل الله پاغه عمل نشتره الا تقاتلونا قوما نک سو پاغه عمل نشتره خود مسلمان د مسلمان وینی پسی لګیدل دی دا غ عزت پسی لګیدل دی رب کائنات وای نا نا نا شاند مسلمان بدانی شاد نا مسلمان بدای چوالا یقتلوا النفس اغه نفس پنود نی چا الله حرام کړه دی دا غ حرام کړه دی ولا یا زنون شاند مسلمان بدای چې دې زنان نکي دې بزنا نکي الله دې زمونږه استاسو حفاظت وکي زنانن سو اړه عامدا او د وی عليه الصلاۃ والسلام چې ویلو چې دلاره په خوا کې بیا زنانه روانوي او تن برا پاسه داږي سره با دلار په غاړه زنا شروع کی هغه ټیم کې په پرېسګار صرف دورې چوتای چې چو ظالمانو کوی خلک سایت ته خوشی تقریبا هغه ته خبره جوړه ده او زما استادې وطن کې هم جوړه ده او روانه ده او بار ملکونه خو ککړ شوی دی په دې په لیدو باندې اغه چې سوق تليدي او دوبه یو انګلینڈ او دازایونه لیدلید او بار ملکونه هغه ته پتر چې دا شی الته شورو شوه دي او زما استاد یې که ک کی. شورو کوي نو دا نیٹ پلیتی او د کیبل پلیتی او د موبایل پلیتی دا, پلی دا تاسوونه بدا عام کوي زنا سره بدانه دا د غوغونو ځان له د نبی علی صلاتو والسلام وي د سترګو ځان له زنا دا د لاسونو ځان له زنا دا د سترګو زنا غلط نظر د لا زنا زناده اغي باندي غلط حمله ده د خپو زنا اغه پا غلطي اغلا د زنا غزايت للي دارنګي د دا زلو او د فکر او د سوچ خپل ده او د شرمګازن ل خپل زيب درغلي هله د دې هر سونو ده د نظر حفاظت وکارد او چې د نظر حفاظت نو بیا اخبار اسانه او بل دا بچو له نکاح کول غواړي او بچای په نکاور کول غواړي نو چې دا سیزون عام شي نکا عام شي او دا نه چودره گا زجه کوم نن اول به با پدی باندې دا دا تعلیم کوم نو غزا ته به رسومه نو هغه تعلیم مو کی او ډیر لوی لابس ده کی څو واده ټیم په غیر ازینو هغه خرص ده کړی بیا نو دارنګې الک لن نکانی خپکی گئی مدا ټول زما استاد پدی ما شرکه عام دی او ما اوتا تا چې قویل هم نشم هیا چې پدی ځای نور تاسو ته معلوم دي چې سکیږي او سنکیږي الله د زنانه د بچکی دوه فار الله لار خوده لیدي قلی المؤمنین نموینانو توایا ای جناب محمد رسول اللہ و یادی مومنانو ته یا غزو من ابسوارهم چه خپل نظرون بن کی و یحفظو پرو جاوم دخپل و شرمگاونو حفاظتو کی خپل نظرون بن کی او غلط زائنو تا نگوری دخپل نظر حفاظت کی او د پارا بهتری نظریان نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم خود لدایا معاشر الشباب من استطا من کم امل با اها نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے او د زوانانو ټول گیا تاسو کې څوک چې څوک دواد طاقت او قوت لري فل يتزوجو او غد نکاو کی فإنه أغز للبصره واحسن للفرج یقینا د نظر ډیر بندون کې او د شرمګاه حفاظت کوونکې نو د شرمګاه حفاظت او د نظر حفاظت اپ دې باندې راځي کم چې درب کائنات مطلوب للمؤمنین و تا یا مؤمنانو ته یغزو من اب سوارم چ خپل نظرو نه اخ کا تاکید دغه حفاظت کی نو دانکافه انه اغز للبصر دا دغه ډیر بندون کړي کم چې د الله مطلوب او یحفظوا فروجوم د خپل شرم گاونو حفاظت کا دغه مطلوب د الله رب العزت او د پیغمبر پاک مطلوب چې د هر چا د شرم غاې حفاظت شي بلکې حدیث پاک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای مين یکفل ما بین له یی وَمَا بَيْنَ فَخِزَئِهِ اَقْفُلُ لَهُ الْجَنَّةِ چاچی چې ماله <سؤال> ددي دو ټوکلو زت را کوو نو زه والله د جننت زمانت ورکم یو زمانتېمالله د جبې را کوو بل د شرمګا د دو ټوکلو زمانتې را کوو ز والله زمانمانت د جننت ورکم دغه مطلوب د پې غمبرو چې د انسان شرمګا محفوظه شي دغه مطلوب دا الله چې د انسان اغا شرمګا محفوه شي دغې د فاره رب کاات پیغمبر غمبرې فاک س الله عليه وسلم د ربې کاات پې غمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریق او خود لا فإنه أغذ للبصر و أحسن للفرج د شرم گا زبردست حفاظت کون کې دا نکاح ده نکاح اوکانو کان د ډیرو گناو نه د وجه ده حدیث پاک رازي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای تاسلا چي اورشتر اعلی د یو حلق او د دین نتا سورازي وي او د اخلاق نتا سورازي وي دغه دو سيزونو تاو ګورا نو فزاو وجوه اغلد خپل خور ورګه او کتا دا کارو نک نو دا ب پزمکه کیو دا تعلیم کوي نو تعلیم کوي کوي کوي نو وک دی پی تعلیم کنهونه کاو لاوکا نو سارا د دینه خوند کیږي چې خامخهای په کوي ولې نه کیږي چې څوک کیار څنګه کول شي خو خامخه د شیطان پلارتل او بیا نبی علی صلاتو سلام فرمایي چه ده الک او ده اغا نتاسو کو شارج ورکو بل دا چه دین دین تا دیو کتل او اخلاقو تا دیو کتل بس ورکا فیسو سو تامگو را چر تاوی فساد برا شی چر تاوی فتنه برا شی ولی ده دین فسادات جوڑ شی الک باندی ڈیگرائی کی گی نو اغام غریب د کس تړلې په جنې دیږیږي نو فسادون عام شي او زنا تلارسم شي دا بد نظرې شروع شي تارنګې د اغیر د زنانو د بچکی دود د فار نبی عليه صلوات والسلام یو بل نسخام خوده لید او هغه دا چې نبی عليه صلوات والسلام یو ورځ نهسته نو صحابه کرامو ته وای ایا کوم یا کومول جولوسه حالت تو خبردان پلارو رو باندې مکئ د لارو د نستو نځان بچ کوي پلاو کې ډیر مکین ساب ک را مععرضو کې یا رسول الله لا بد دله نامې مجاې نه نهته حد یا رسول الله کله کله ضرورت را شي خبره ضروره شي زمونږ یو مجلی څو ضرورې خبره وي په لاو کې منګ دېږو اغا ضروروری خبره خبر ووي نو بیالی ساتتوسلام انتون ف تو طر قه ح که تاسوو خاامخواین کار کوي ضرورت در بیا د حق ادا کوي دلارې حق بیا ادا کوو ساب کلا معرضو یا رسول الله ما حق طرقې د حق په منګ باندې سر نبی نو بیا السلام و, و فرمیل د حق دا غز غزل غزل بسره وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر دلاري حق داده چې تاسو د خپل نظر حفاظتو وکئ اول خو لارکه کی کینامه دا نه چې جنګي سار سکول ته روانی او د سار اړې او په फुले باندې ناشته په پټي باندې ناشته نا نا نا اياكم والجلسه على الطرقات نبي عليه السلام وی په لارو کې که ک کې ناشته او خامخا ضرورت کې ناشته نو غزل بسره د لار حق داده چې د نظر حفاظت او کف الاذى لار کې تکلیف وال شي پروته اغل ریکا ورد السلامه تابا نه چا سلامو کو نه جواب ورکا وال امر بالمعروف نه یوان نمونکارې او امر بالمعروف <سؤال> او نیان المون کار کوه دغې لاره کې به ډیر خلک تیېږې را تیېږي غ با نارووا نارووا کارونه کوي اغیبا داغی د غ نه من کې غی به خو طررب ته رابلې د نارووا او نه به من کې دارنګې هدی صېپ کې را ځي باقیات یوم القیامه ارسترغا د قیامت پرس باندې پاغه باندې یو وحشت بوی یو جړا بوی او فریاد بوی اغه با جړی دن کې وی کوللو حاینن باقیات یوم القیامه ارسترغا د قیامت پرس با جړی دن کې آب جاړي او فریاد او چغې بوی الا حینن إلا عینن غزت ممحارم الله مگر اغسترګه چې غزا بن شو د محارم الله نه اغه پردو جینکو تنه ګوري پردو میندو خیند تنه ګوري دارنګه ناجایزه مقامات تنه ګوري الا عینن غزت ممحارم الله پر ټی وی کې پر دې پنېټ کینو ګوري پکه بلوکې نګوري پلارو کینو ګوري پښکولونو کینو ګوري پاسپتالونو کینو ګوري غزت می محارم الله دغه یو سترګوي چې داد محارمو د الله نا بن شوی دا الله کوم سيزونه حرام کړې دي اغه نت نګوري دغه سترګا د قیامت پرز بجاړینا وا عین نن دو مسترګه اغه دا چې دا بد قیامت پر اس خوشاله وی جاړي بنا ساهرت فی سبیل الله شوګیره کړي دا سوکۍ کړي دا پلاراد الله په جہاد فی سبیل الله کې اغه طرف تا نه دشمن حمله خطر دا د دشمن خطر دا او اغه او دا غازی فی سبیل الله اولاد دے سوکی کيده یهود ولاره بنکړي دا د او بن نسوار اولاد بنکړي دا اغه نه پریدي او د مسلمان په حفاظت کې ولار دے د مسلمان ملک حفاظت کې د مسلمان د دین حفاظت کړي د مسلمان د زمکه حفاظت کړي د غس ترګه د اوبد قیامت پر زبان نه ځاړي واینن یا خروج منها ها مثل رأز زباب من خشیت اللہ درم آغستر گدا چه داد کیامت پر از بانده بن جاڑی چه آغا دا اللہ دی یری دا وجنا دا آغینا دا مجد سرم را یو اوخ کوم د الله دی یری دا وجنا را وطاو توشوا لگی غنتی اوخ که خوالا تا تویول غاڑی کنا چه دا منگ سکو لگونتی اللہ الله ته جارا الله داز سکو ما رزش پاو ای اللہ بمکبرک ملخ خو دا غینا عبرت ناخل ما اللہ بل خاندان کې د خپل چار چا پیرا کورونو کې رست رزا غزابو نه مسلته سوک یو عذاب کې مفتلا دي شاد سوک د زوی تنګ دي سوک د پلار نتنګ دي سوک د خزینه نتنګ دي سوک د بچو نتنګ دي غزابو نه تاسو سو مسلته او رست رزا موږ لا لا فغونو کې انهماک ده اګه چله سی بابا ویلو ها ها وی کتاب الله دريجا چاک چاکستو بتدفیر <تصفيق> نی آحادیث انہی ما کستو ویدیب پاکستان کې د الله تعالیٰ اگ کتاب داخو ٹکڑی ٹکڑی دے بتدفیر نی آحادیث انہی ما کستو آغا آحادیث ده جناب محمد رسول الله الله سواللاللہ علیہ وسلم دفن کی گی پاغیبان زور او شور شورو دے آغا آحادیث دفن کی گی سوکرا لنو د آحادیث سارا دشمنی شور روکلا وی من گا آحادیث جناب محمد رسول الله نمانو کتاب الله ټوکړی ټوکړې ده چا راوا نغستو چا د کتاب الله په مقابله کې د مخلوق کتاب راغستره چا د بل مخلوق کتاب راغستره چا یو او عقیده د الله د کتاب هغه شاته فرتده بیا وایي اهادیس د جناب محمد رسول الله دا غیف دفن کول باندې ان هما کو کوشش شروده څومره احادیس د جناب محمد رسول الله سوق منینا احادیس لکه وغیره وغيرها شکرا نو هغه دمر ظلمی د احادیس سره وک چې د احادی سنا د اعتماد اوچا تول د पारा موضوع یو منګلته هغه تمام احادیس را مخه تکړی دي هغه اصول چې کم زما د علماي امت هغه جوړ د احادیس او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه سلام دفاره هغه احاديث دفاره اصول د فن ک او کتاب الله دريجا چاک چاکستو بتدفينه احاديث انهما کستو احاديث د جناب محمد رسول الله دفن کیږي ا تاریخ خو یاد مسلمان تا د لاړ مې کال یاد ده سر سید یاد ده د لاړ مې کال او د سر سید تاریخ خو یاد ده د برتانی دا, دا غخین تاریخ خو یاد ده هغه يهود خپل ايدل غني دا تاریخ خو یاد ده لکن تا تاریخ دی یو راوی در روایت اګه چاته یادم نه دی او تاریخ دی یو راوی در روایت اګه چاته یادم نه دی اګه صحابه سوک نه پیجنې اګه تابعین سوک نه پیجنې اګه تبع چا چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم احاديث هغه ما او تتر رسولیو اګه نه پیجنې بد تدفینه احاديث ان هما کستو بیاوی جراحیم از نوجو می آسما بیش نمی دانم که این پاک از چه پاکستا وی د گناونا دا آسمان دستورونا پا دی پاکستان کې دیر دی دی پاکستان کی گناونا هر طرف تا دیر دی او گورا چرتا دا اللہ دا قانون بغاوت شرو دی نو او گورا چرتا دا مدارس و مخالفت شرو دی نو چرتا جماعت بدنامی گی نو چرتا جماعت سنگ ساری نو چرتا خزیت کنڈی نو چرتا ما یتیمان کیږي نو چرتاو ګورا او عالم شه توحید او د سنت عالم تا هغه هغه جما د هغه هغه لمن داغ دار کیږي جراهم ازنوجو م اسما بیش لارو کو سود زنانه ډکې دي لارو کو سود به حیا یو نه ډکې دي لارو لار او کوڅه کې د جناب محمد رسول الله مخالفت شورو شروده جراهم از نجوم آ سماবেশ نمیداننم کې ایفاک استیفاق استو وین پویګم چې دا پاکستان د سن پاک ته خلک ورته پاکستان وای لیکن زه خپو نه شمه چې دا پاکستان د سن پاک دې زکا ګناونه پدې کې هر طرف تډیر قران ټوکړي ټوکړي ا حدیث د جناب محمد رسول الله دفن کول شروع دې پویګم نا چې پاک پاک دا پاکستان د سن پاک دې هک پاک دې نو د سنتو د جناب محمد رسول نا پاک دے ک پاک دے نو د قران کریم نا پاک دے ارس نا پاک دے ک دیپکه نو هرس ناروا پکرایج دے داد مسلمانانو اغا قوت ختم لغاړي مسلمان چې کلاپ به حیاه بندراشي مسلمان چې کلا بد نظرای بندراشي د بیا خپل قوت نشي قابو کوله د توحید نشي قابو کوله د سنت جناب محمد رسول الله نشي قابو کوله ذکر رب کائنات وی والا دا مسلمان به زینان کوي د مسلمان بعد زینا خوالم نزي قل للمؤمنینا ا گئی تاوي تاسو نظر ختکې نارینهو تموي نو زنا نام تا تاسو هم نظر ختکې نو مسلمان توي ای مسلمانا پردی کور تا به اجازه ته داخليګا پس د دا اجازه ز اه ها ماشومان تا تاسو د دې درېټه مونږه مزایا دې درېټه مونږه مزای اغه باندې پابندول لا ګولا زکاټي حالات خراب نشي نو ته لا تقرب و نا او مسلمانه زنا خولو یا خبره ده زنا خولو یا خبره خبردار ګورې زنا خواته ند لاړ نهشي د زنا ازباب استعمال نه کې د زنا خواله لړ نهشي معنا بد نظری نه کې مانا نور ازباب چې د غې زنا د پااره موفزی ګزی اغ نه کې والا ی زنون شان د مسلمان بداوی چې د به زننا نه کوي و من ی فل ذلك کیلقا ساه یو ک دا کار لکو میلاو بشي د سره یو ظاف له لاذاب د چند بکلشي د دفر عذاب. دو چند بکڑے شی د درفار عذاب یوم القیامه فرز د قیامت باندې و اخلو د فيه موانا ہمیں شوی دے پد عذاب کے موانا ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہاں ہاں د توبہ دروازہ کلاودا راش رب تو جاڑا رب نہ اگواڑا الا من تاب و امنا وا صالحا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِهًا اولایک یوبدل الله سیئاتهم حسنات توبه و باسا ایمان را لاو عمل لید سنتو د جناب محمد رسول الله موافقه الله بد اگناونه په نیکو باندې بدل کی معنی اغا توبه سره ستا گناونه به میټاوشي د حسنات اغه دروازه به کولاوشي یا دا مطلب چې الله با ستا اغه مصر بدل کی توبه و باسا رب کائنات غفور ده توبه و باسا ربی کائنات ستا اغه چې کم گنا که لگید رب بی کائنات پنیکو کو بے استعمال کی خراشتو خو آسا کنا ها بیا وی بل دا لا یشهدو نزور بل صفته دادے چه د مسلمان دروغ او گواہی بنکې بل صفته دادے چه کلا پنار واو باندې تیریگی او لوبې فضل کارونه شروعې نو مرو کرام ځان با بچ بچکې او د غې نبتېریگی دا نه چې هر وخت به سوټې راغستې بیت او د یهود و لوبه بسه وستو ماخام په بیٹو او سهار په بیٹو و کیاو درست غوبل شروع ده نه نا دی پزولو لبلک زان بچ کئی ای زا مرو بل لغوی مرو کراما چه په پزولو تیریگی په لغوی کارونو تیریگی زان بطی بچ کئیو تیریگی با دانه چه د جمعت امامی او کرکت ته تماشا کئیو مزل بیا بل سو گوری چه ورش مزل ده کرکت تماشا کم خدای ده تباکا تا خدای تبا کده دینو تا ته خداله اغه زمان شیخ نوبر الله مرقده خود کابل ګرام وی روانم یو کاری بیٹ وی راغستو ني زمانه پټون داسه دواړه لاسه شاتکلو پټه داسې ونيو وی ماوتې چر دیم دک زايده دیم ډګه زايده دیم دک زايده تا چې دا شی جوړ کړي دا غذاب مسلمان سارو خام په بیٹو په جمعه کې سورنځه وکړو تا خدای تبا تا خدای تبا سورن سورنځه وکړه سورنځه وکړه یوه جمعه ته سورنځه وکړه لکه سورنځه یوه چې کیو وهلې په شو اٹھ شو چاو ګټ و تا خدای تبا تا خدای تبا کا په داسه غضبونه خلک اخته کړی دی په داسه غضبونه دا ټول د یهودو سازشونه دي مسلمان د خپل ځان خبرون نه خبرون خبروم نه دي چې زماته الله سو یومان الله سو خبرون خبروم نه نام بویګن بزن باندې چې زمو مسلمانم کین دوم کسي کېم پتام نشته بس د شناختي کار مسلمان دا. الله او بل صفته دا چې کله د الله په آیاتونو دل پند او نسیت ور کوله کیږي نو نبهزان کړي او نبهزان نړندای دا نه چې دا غیب په مقابله کې ال مهند دا غیب په مقابله کې بل او بل نا نا نا دی به نزان کړي نبالندای سوچ وکي او دا الله آیاتونو موافق وخت په عقیده عمل جوړي او بل دا چې دعا په ځان لغواړي الله زما کوروالانه کې الله زما بچین کې دسترګ یاخوالی زما او ګرزې کله چې مسلمان کې داسې فترالل نووج ځو ن الغرف ته ب مبررو دنیا کې خو بی ټیک د ت کاب تړي دا کارونه ګراندي خولولووی بالا خانې بالاله بدلهې ورکم ی ل قو نفیه تیت تو سلامه هلته کې چې دو ملاقات کول شی او دله استقباله کولی شي نوغ به توحوي او سلامت یا هر کلی خوشحالی سره بد سره میلا دی شي الله حرب لزتې منګه په او سنت باندې قائم او دای دا مساتی مفتي صاحب دي محترم راغلي دي هغه به ان شاء الله الرحمن بیا خپل بیان کوي واخر داوان الحمدلله رب العالمین ګران محترم اوریدونکو زمنګ د دکان پته یا ساتي مکتبت الشاد کیسد سیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت پلازا نزدې منټوک جنگیرار اور سوابي پرپرایټر انور شیر توهيدي موبایل نمبر 037 ایک